Мудра дівчина Було собі два брати Один убогий, а другий багатий От багатий колись і зласкавився над бідним, Що не має той ні ложки молока дітям Та й дав йому дійну корову Каже Потроху відробиш мені за неї Ну, бідний брат відробляв потроху А далі тому багачеві шкода стало корови Він і каже вбогому братові «Віддай мені корову назад!» Той каже, Брате, я ж тобі за неї відробив!» «Що ж ти там відробив? Як кіт наплакав тієї роботи було! А то таки корова! Віддай!» Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана. А панові, мабуть, не схотілося роздуматися, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм: Та відгадає мою загадку, того й корова буде. Ну, ну кажіть, кажіть пане, кажіть, пане, кажіть, пане. Кажіть, слухайте, що є в світі, сидніш, продкіш, миліш над усе. Завтра прийдете та скажете. Пішли, брати. Багач йде додому та й думає собі. От дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани, пруткіш над панські хорти, а миліш над гроші. Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона і питається. Чого ви, тату, зажурились? Що пан казав? Та тут дочку таку пан загадку загадав. Що й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніш? Пруткіш, миліш над усе. Є, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка. бо думкою враз, куди хоч перелетиш, а миліш над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, то все покидає, щоб заснути. Чи пан? Адже і справді так. Так як же і панові буду казати? Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає їх. — Відгадали? — Відгадали, відгадали, відгадали, відгадали, відгадали. пан! От багатий враз раз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже — Ситніш, пане, над усе, ваші кабани, а прудкіш над усе, ваші хорти, а миліш над усе, хороші! — Хе-хе, <ресе> каже пан, тоді до а, а ну ти давай! — Та що ж, пане? Нема ситнішого, як земля мати. Вона всі годує і напугає. Правда, правда. Ну, а пруткіш що? Прудкіш, пана, над усе, думка. Бо думкою враз, куди хоч, перелетиш. Так, так. Ну, а, а миліш? А миліш, над усе, сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, А все покидає, щоб заснути. Так, усе. Твоя корова, тільки скажи мені. Чи ти сам це повідгадував? Чи тобі хто сказав? Не? Та що ж пане, каже вбогий, є в мене дочка Маруся. Та це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собіділка та мої загадки повідгадувала. Стривай же! На тобі оцей десяток варених яєць, та понеси їй своїй душці. Нехай вона посадить на них вочку. а щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму. А не зроби, буде рихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить. А дочка і питає його, чого ви, тату, плачете? А та як же мені, дочку, не плакати? Весь пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила в них кочку та щоб вона на одну ніч вилупила, вигодула курчата, а ти, щоб спекла їх йому на снідання. А дочка взяла горщичок каші та й каже Понесіть, тату, оце панові та скажіть їм. Нехай він виоре і посіє цю кашу, щоб вона проросла просо, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона, нагодувати ті курчата, щоб їм треба було вилупитись цих кашів. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає. Та й каже, що так і так, дочка казала. Пан дивився, дивився на ту кашу. Та взяв і віддав його собака, потім десь знайшов стеблинку льон, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто локтів полотна, а не зробить, то буде лихо Іде додому той чоловік і знову плаче, зустрічає його донька і каже — Чого ви тату плачете? Та бач, вже чого? Ось пан дав тобі теплим кулем, та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і викила сто лобків полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові, та й каже: Не до пана! Нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і нижче, Щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що б донька загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й покинув ту гілочку. А на думці собі. Цю одуриш? Мабуть, вона не з таких, щоб подурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові: Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні бута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лиху. Віде знов батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці: Ну, що, дочко? Що будемо робити? Пан загадав, так і так. І розказав їй усе. Маруся ж каже, Не журіться тату, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цап. От узяла зайця під руку, горобця в руку, Одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам. Рицькуйте її собаками! Ті, як рицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнали за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась і каже Ось він пане наш гостинець та й дає йому горобця Пан тільки хотів його взяти, а він бурх та й вилетів у відчинене вікно А на той час приходить двоє до пана судитися От пан вийшов на рундук та й питає Чого вам люди добрі? Один каже Та от чого пане, ночували ми обидва на полі а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже, Ні, брешеш, брешеш, моя привела, розсудіть нас, пане. От пан думав-думав та й каже, Приведіть мені сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ці два козями, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти, взяли та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже Ви лоша прибіжіть, а матерів повибрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили. Пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.